«Ага!» – сказав отой зі зморшкуватим обличчям. «Так воно було. Купці гостинцем їхали. Наїхали на засіку. Бачите, пане, поперек шляху сосна повалена, свіжо зрубана. У гущені сліди є. Хочете глянути? Ну, а як купці стали, аби дерево відвалити? Вистрілили їх у тримиті. Звідти із чагарника, де ота крива береза, і отамочки сліди є». А стріли, бачите, усі мавкиної роботи. Переживиці уклеєні, пір'я ликом кручене. «Бачу!» – урвав відьмак, дивлячись на вбитих. Тільки, здається, обстріл пережили їм, горлянки перерізали ножами. За спин солдатні, які стояли перед ним, вийшов ще один худий і невисокий у гусячому каптані. Мав він чорне, дуже короткострижене волосся, Щоки сині від гладенько виголеної чорної щетини, Відьмакові вистачило одного погляду на малі вузькі долоні в коротких чорних рукавичках без пальців, на бліді риб'ячі очі, на меч, на як кинджалів, що стерчали з-за пояса і з халяви лівого чобота. Геральт уже бачив багато вбивців, аби одразу розпізнати ще одного – та швидке у тебе око, сказав чорний дуже повільно. Воістину багато ти бачиш. І це добре, сказав косокий. Що бачиш, нехай королю своєму розповість. Венслово усе клянеться, що мало, кубивати не слід, бо вони милі й добрі. Напевне, травневою порою до них ходить і їх трахає. Після того вони може й добрі. Що ми самі перевіримо, як котрось живцем упіймаємо? Та, хоч би і напів живцем, зареготав Брік. Ну, зараза, де там той друїд? Скоро полудень, а від нього ані сліду. Час вирушати. Які маєте наміри? – запитав Геральт, не відпускаючи руки Цірі. А тобі що до того? – прошипів Чорний. Ну, навіщо одразу так гостро, левико. бридко посміхнувся косокий. Ми люди поштиві, секретів не маємо. Ервіл присилає на андроїда, великого мага, який навіть із деревами може розмовляти. І він ото поведе нас у ліс. Мститися за Фрайкснета, намагатися княжну відбити. Це брати не просто так, а карна екс... Екс... експедиція. Кивнув у той чорний левик. Ага, з язика в мене зняв. Тож, брате, рушай своєю дорогою, бо тут скоро має стати гаряче. Так. протягнув левик, дивлячись на цірі. Небезпечно тут, особливо з дівчинкою. Мавки на таких дівчаток тільки й чекають. Що мала? Мама вдома чекає. Цірі затремтівши кивнула. Було б шкода продовжував чорний, не спускаючи з неї ока, якби не дочекалася. Напевно, тоді погнала б до короля Венслава і сказала би, «Ти тріадам поблажки робив королю. От, будь ласка, моя донька і мій чоловік на твоїй совісті. Хто зна, може Венслав тоді б знову задумався про союз із Ервелом». «Оближте, пане Левику!» – буркнув Юнхас, – а зморщене обличчя його зморщилося ще сильніше. Нехай йдуть. Бувай, мала. Левик простягнув руку і погладив цілі по голові. цілі затрусилося, відсихнулося. Чого то ти, боїшся? У тебе кров на руці, тихо сказав відьмак. А, левик підняв долоню, і справді. То їх кров, купців, перевіряв я, чи якийсь не вижив. Але, на жаль, мавки стріляють точно. "Мавки?" відгукнулося тремтячим голосом Цірі, не реагуючи на потиск долоні Відьмака. "Ох, шляхетний лицарю, помиляєшся, не могли це бути дріади. Що ти там плескаєш, мала?" Бліді очі Чорного звузилися. Геральт кинув оком направо, наліво, оцінив. "Це не могли бути дріади, пане лицарю." Повторила цірі, це ж ясно. Га? Адже те дерево, те дерево зрубане сокирою, а дріади ніколи б не зрубали дерево, вірно? Вірно, сказав Левок і подивився на Косокого. Ох, яка мудра із тебе дівчинка, занадто мудра. Відьмак уже бачив його виську долоню в рукавичці, що ніби чорний павук повзла до як кинджала. Хоча Левик не зводив погляду з цірі, Гаральд знав, що удар буде спрямовано на нього. Зачекав мить, доки Левик торкнеться зброї, а Косоокий стримає подих. Три рухи, тільки три. Укрите срібними заклепками передпліччя гепнуло чорного в голову. Раніше, ніж він упав, відьмак уже стояв між Юнхансом і Косооком, а меч із сичанням вискакував спіхов. Завив у повітрі, розвалюючи скроню бріка, гіганта в обитому латунній каптані. «Тікай, цірі!» Косовкий, добуваючи меча, стрибнув, але не встиг. Відьмак тяв його через груди, навскоси, згори униз її одразу, застосовуючи енергію удару, знизу вгору, присідаючи на коліно, розхльостуючи жовніра кривавим ікс. «Хлопці!» Заверщав Юнханс дорешти скам'янілою від несподіванки До мене. Цірі добігла до кривого бука, іначе білечка шмигнула вгору по гілках, зникаючи в листі. Лісник послав за нею стрілу, але промахнувся. Інші бігли, розсипаючись півколом, витягуючи луки і стріли з колчанів. Геральт усе ще на одному коліні склав пальці і ударив знаком Аард. Не влучників, бо були ті задалеко, а в піщану дорогу перед ними, засипаючи їх курєвою. Юнхенс, відскакуючи, справно вихопив із колчина другу стрілу. «Ні!» – крикнув Левак, підхоплюючись з землі з мечем у правій і кинжалам у лівій руці. «Оближ його, Юнхенс!» Відьмак плавно розвернувся до нього. «Він мій!» Сказав левик, труснувши головою, витираючи перед пліччям щоку й рот. «Тільки мій!» Веральд, схилившись, рушив півколу. Але левик не кружляв. Атакував одразу, діставшись до нього за два стрибки. «Він миткий», – подумав відьмак, заледве зв'язуючи клинок убивці короткою вісімкою, напівобертом уникаючи удару кинджалом. Він спеціально не блокував. Відскочив, розраховуючи на те, що левик намагатиметься поцілити в нього довгим, витягнутим ударом, що втратить рівновагу. Але вбивця не був новачком. Згорбився і також пішов півколом, м'яко, по-котячому. Несподівано скочив, крутнув мечем. Закрутився, скорочуючи дистанцію. Відьмак не вийшов на зустріч. Обмежився швидким верхнім фінтом, який змусив убивцю відскочити. Левик знову згорбився, стаючи в четверту позицію, ховаючи руку із кинджалом за спиною. Відьмак і цього разу не атакував, не скоротив дистанцію. Знову пішов півколом, обходячи його. – Ага, процідив Левик вирівнюючись, Продовжимо забаву? – Чому б ні? Доброї забави ніколи не буває забагато. Він скочив, закрутився, ударив раз, другий, третій, у швидкому темпі, верхній удар мечем, рубаючи її одразу зліва пласко удар кинджалом, наче косою. Відьмак не збився з ритму, парирував, відскакував і знову йшов півколом, змушуючи вбивцю розвертатися. Леве раптом відступив. Пішов півколом у протилежному напрямку. «Будь-яка забава, – просичав крізь стиснуті зуби, – повинна закінчуватися. Що скажеш про один удар, спритнику? Один удар, а потім застрелимо твого облюдка на дереві. Що ти на це?» Герой знав, що левак стежить за своєю тінню, що чекає, поки тінь простягнеться до супротивника, даючи знак, що сонце тепер світить тому в очі. Він перестав кружляти, аби полегшити вбивці завдання, і звузив зіницю у вертикальні шпарочки у дві вузенькі риски. Щоб приховати зміни, він трохи зморщив обличчя, вдаючи осліплення.